35. Це було диво, що Мішин не впустив записку, коли йому її передали. Диво, що він зрозумів, що щось не так, і промовчав, не виставивши себе дурним перед Джефері, не запитавши «Гей, а що це таке?». Натомість він тримав папірець у кулаці, коли його супроводжували назад до пункту охорони. Вони вже майже дійшли, коли хтось із кабінету вигукнув. «Носі!» Джефері поклав руку на груди Мішина, змушуючи його зупинитися. Вони обернулися, і знайомий чоловік вийшов їм на зустріч по коридору. Це був пан Вік, керівник IT відділу знайомий більшості вантажників. Нескінченна тяганина з поламаними та відремонтованими комп'ютерами тримала верхню диспетчерську на десятому поверсі так само зайнятою, як і нижню диспетчерську на першому поверсі. Мішин зрозумів, що з вчорашнього дня ситуація могла змінитися. Ти на службі, синко? Пан Вік розглядав вузол на шиї Мішена. Він був високим чоловіком з акуратною бородою та ясними очима. Мішин змусив витягнути шию, щоб зустріти погляд віка. Так, сер, сказав він, ховаючи записку відродні за спиною. Він засунув її в кишеню великим пальцем, наче насіння в землю. Вам потрібно щось перенести, сер? Так, пан Вік подивився на нього, погладив бороду. Ти ж Джонс, так? Нульовий. Мішен відчув, як його шию охопило тепло, коли він почув це слово, яке означало, що йому не випав виграшний номер у лотереї. Так, сер, я Мішен, він простягнув руку. Пан Вік потиснув її. «Так, так, я ходив до школи з твоїм батьком. І з твоєю матір'ю, звичайно». Він зробив паузу, щоб дати Мішану час відповісти. Мішен зціпив зуби і нічого не сказав. Він відпустив руку чоловіка, перш ніж його спітніли долоні встигли виказати його. «Скажімо, я хочу перемістити щось, не звертаючись до диспетчерської». Пан Вік посміхнувся. Його зуби були білі, як крейда. І, скажімо, я хочу уникнути таких неприємностей, як ті, що сталися вчора ввечері на декількох рівнях вище. Мішин поглянув на Джефері, який, здавалося, не цікавився розмовою. Було дивно чути таку пропозицію від людини, що мала владу, особливо в присутності члена Служби безпеки. Але Мішин виявив одну річ, відколи вийшов із стіні. Все ставало тільки темнішим. «Я не розумію», – сказав Мішин. Він боровся з бажанням обернутися і подивитися, як далеко вони від охоронних воріт. З кабінету в кінці коридору за паном Біком вийшла жінка. Джефері зробив жест рукою, і вона зупинилася, тримаючись на відстані, поза межами чутності. «Я думаю, ти розумієш, і я захоплююся твоєю розсудливостю. Двісті жетонів за перевезення пакунка на півдесятка рівнів від складу». Мішен намагався зберігати спокій. «Двісті жетонів. Місячна зарплата за півдня роботи». Він одразу ж запідозрив, що це якийсь тест. Можливо, роднє потрапив у халепу, проваливши подібний тест. «Я не знаю», – сказав він. «Це відкрите запрошення», – сказав Вік. «Наступний вантажник, який пройде тут, отримає таку саму пропозицію. Мені байдуже, хто це зробить, але жетоне отримає тільки один». Вік підняв руку. «Ти не мусиш мені відповідати, просто прийди і запитай у Джойс на стійці в постачання. Скажи їй, що ти виконуєш роботу для Віка. Там буде звіт про доставку, де буде детально описано все інше». «Я подумаю над цим, сер. Добре. посміхнувся пан Вік. Ще є щось? запитав Мішен. Ні, ні, ти вільний. Він кивнув Джефері, який повернувся звідкись де він перевіряв щось. Дякую, сер. Мішин повернувся і пішов за начальником. О, із ним народження, синку. вигукнув пан Вік. Мішин озирнувся, не подякував, а просто поспішив за Джефері через ворота охорони, повз і на сходовий майданчик, спустився двома сходами, де нарешті дістав із кишені записку відродні. Боячись, що може її впустити, і вона відскочить від сходів і пролетить крізь перила, він обережно розгорнув клаптик паперу. Він виглядав так само, як клаптик, на якому була написана записка пані Кроу, з тими самими фіолетовими і червоними нитками, змішаними з грубою сірою тканиною. Намить Мішин побоявся, що записка адресована не йому, а Кроу, і що в ній, можливо, знову будуть рядки старих дитячих віршиків. Він розгладив клаптик паперу. Одна сторона була порожня – він перевернув її, щоб прочитати іншу. Вона не була адресована нікому. Лише два слова, які нагадали Мішину про те, як тремтіла посмішка його друга, коли вони тиснули один одному руки. Мішин раптом відчув себе самотнім. У сходовій кліці витав запах горілого, нотка диму змішувалася з фарбою від висихаючого графіті. Він взяв маленьку записку і порвав її на ще дрібніші шматочки. Він продовжував рвати, поки не залишилося нічого, що можна було б порвати, а потім розсипав тьмяні конфеті поперучя, щоб вони опустилися і зникли в порожнечі. Докази зникли, але повідомлення яскраво закарбувалося в його пам'яті. Поспішні каракулі, тіньові подряпини, залишені краєм монети або ложки, коли її тягнули по паперу. Два ледь розбірливі слова від його друга, який ніколи нікого не потребував і ні про що не просив. Допоможи мені. Це було все.